ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másban amely csak belefolytja a szót? Mit keresik! itt? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsiság a helykérdés és a jobbító szándék hagy. Elmegy egy képzelt árbózkosarabbak. elsője volt csütörtökön, második volt péntek, negyedike vasárnap, ötödike hétfő, hatodika van a 2017 június 7-ike van, ugye csak már eltévedtem. Elsője volt csütörtök, második a péntek, a szombat, negyedike vasárnap, ötödike, akkor a hatódike van. Ma 2017 június 6 van és pontos idő 9 óra múlott, egy perccel ez a felkelt Jancsi. Kejfei a legközelebb pénteken találkozhatnak, függetve attól, hogy minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, és ebből most már nem engedek, ha más miatt nem, hát az életkorom miatt. Adnék egy telefonszámot, mert szeretnék valakivel beszélni a műsor kezdését, illetően nagyon rövid ez az 56 perc, de amikor az ember elkezdi, akkor már semmi se sürgeti. Minél több dolgot akar az ember bele tömöríteni a műsorába, lehetséges, hogy annál kevesebb. Ez a felkelt Jancsi fialajánassal a 98-as frekvencián, hogy az összes adóazonosítót meghallgathassák. Elérhetőségeim, ez egy városi szám, 4-es, 8-as, 9-es, 0 és 3-9-es, tehát 4 8 9 0 9 9 9 Illetőleg van egy mobil 0630 677 1161 Elmondom még egyszer 0630 677 1161 Tehát 489 09999 Illetőleg 0630 677 1161 Figyelek, ha van még Shadows cast down through all eternity The crying of humanity Tis then when the hurdy-gurdy man Comes singing songs of love Természetesen, amikor felajánlottam ezt a lehetőséget, akkor számoltam azzal, hogy ennek a felkelt Jancsinak az íg egyet a világán semmilyen beharangozója nem volt, és a 9 és a 10 óra közötti idő is más, mint a péntek, amikor 7 óra után kezdődik a Kejfe Jancsik. Ezzel együtt még nem érzek semmi nyomasztást az ügyben, hogy nem telefonált senki. Ha nem fog telefonálni senki, akkor a feltett kérdésre sem születik válasz, az a kérdés, amit fel akarok tenni, azt ugyanakkor csak a műsor legelején tehetem föl. Jó reggelt! ha -ho. Halló! És amennyiben nem telefonál senki most vagy bármikor máskor, arra kérem önöket, hogy ne sajnáljanak. A Hördi Gördimenből, amely egy év iránt egy Donovan szerzőmény még 2 perc és 15 másodperc van hátra. Még egyszer eladom a telefonszámot és aztán folytatom. Imáron a kérdés feltörése nélkül. Tehát a városi szám 4-es, 8-as, 9-es, 999 illetve a mobil 0 4890 4 8 9 999 ez a városi szám és a moggélt pedig egy itt semmi nem világít Ne ezt értem de hogyha itt nem világít semmit én honnan tudjam hogy valaki telefonál jó reggelt jó reggelt, kívánok én itt Mónék az iránt érdeklődöm hogy amikor ön hallgatja a rádiókat igen? Teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. Akkor valójában tud arra nekem válaszolni, hogy azt hallgatja, amire kíváncsi, vagy azt hallgatja, ami van? Hát általában szeretem azt hallgatni, szeretném azt hallgatni, amire kíváncsi vagyok. Én ezt értem, de most el kéne tudnia mondani azt, hogy mit hallgat a mi helyett. És aztán elmondom mindjárt azt, hogy én ezt miért teszem fel ezt a kérdést. Isten igazából ön kívül én maximum komoly zenét hallgatok. Én ezt értem, de ez nem volt válasz a kérdésemre. Én azt kérdeztem önt, azt is meg mi hogy miért. Mert mondom, hogy mire vonatkozik a kérdés hogy az embert egy csomó dolog foglalkoztatja a hétköznapi dolgai, és ehhez képest az a rádiomisorok, amelyekbe belehallgat, hiszen a tévje az egészen másfajta odafigyelést igényel, egészen más dolgokat ajánl, mint ami egyébként az ő érdeklődése volna. És ezért kérdezem azt, hogy ha például önből indulnánk ki, akkor a hétvégeit illetően ami pénteken kezdődött és hétfő este ért véget, mi lenne az, amiről szívesen hallana, ami egybevág azzal, ami önnel történt, és valami hihetetlen mázliból adódóan egy rádió műsorban ettől teljesen függetlenül, nem erre reflektálnak, hiszen nem tudhatják, hogy önnel mi történt, hanem valami ehhez hasonló, mint ami önnel megesett és foglalkoztatja beszélnek. Hát, paromi a kérdezett. Tudom, tudom, mert, mert ugye ez egy egyáltalán nem így megy. Hát az igazság, hogy, hogy hát tekintetel arra, hogy azért gyanítom, hogy nem csak ketten vagyunk, legalábbis őszintén remélem, de ennek Ilyen. nincs jelentősége. Most ketten vagyunk, ketten beszélgetünk. Na jó, hát azt tudom. Tőlik, hogy... előkészítettem két zenét. Az egyik zene az azzal kapcsolatos, ami a világban zajlott, és nagyon sokakat foglalkoztat. A másik zene az egészen másra vonatkozik, és azon gondolkodom, hogy nekem muszája -e a fősodorhoz tartoznom, illetőleg, hogy muszája -e, hogy mindenhol húsleves legyen, meg rántott csirke hogy létezik-e olyan hely, ahol nem tudom, tehát most hülyeséget nem akarok mondani ételben, de ami a témákat illeti, hogy mindaz, ami az emberrel a hétvégén történt, azt emeli be, és nem törődik azzal, hogy közben a világban, vagy Magyarországon mi történt, és hogy a mainstream média mivel foglalkozik, mert azt mondja, hogy hát ez őt kevésbé érdekli, ha muszáj, arról is beszél. Hát ezt nem lehet nem törődni vele, és igazából engem mindig a társadalmi igazságtalanság borít ki de a társadalmi igazságtalanság csak úgy általában? Hát mit nézek, akárhová nyúlok, akárhová megyek mindenhol, ez vág pofán. Úgyhogy... Jó, a hétvégén hogyan vágta önt pofán arcon az igazságtalanság? Hát, az... hát lehet, hogy most ezen a hétvégén annyira nem vágott pofán. <laughs> nem mi történt szóval? önnel a hétvégén? Mi történt? Semmi különös. De mi az, hogy semmi különös? Hol kezdődik a különös? Egy másodperc ad adt Nem számított arra, hogy ilyen hosszúak leszünk. Mondja. Na, mondtam, hogy nem Na, Bocsánat, itt vagyok. Én azt tapasztalom, hogy feltartom egy kicsit, visszaadom annak, amit csináljuk. Jöjjön, köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm viszont a lesz. Ugye én abból élek, hogy valamit érzékelek. Minden bántási szándék nélkül. Reggel hallgattam a klubrádióban Latman, Tamás és Kapronci, talán Kapronci, Kaproncai, nem vagy benne biztos, hogy segítenek és kijavítanak, ezt megköszönöm, néve, az ember nem tévedhet Stefáni beszélgetését, Dési Jánossal a civilekről. És az jutott az eszembe, hogy most, hogy a civil törvényt rövidesen valamikor el fogják fogadni, talán kötelező egy reggeli sorban egy magára valamit adó, ellenzéki, alapvetően közélettel, politikával foglalkozó sorban ezzel foglalkozni. De valójában a mondat az úgy szól, hogy egyébként egy valamit magára adó, ellenzéki, közéleti sorban muszáj a lendő civil törvényel foglalkozni, és erre én a saját válaszomat meg tudtam adni, hogy nem. Üm, és nem az örök dat szól belőlem, és üm, alapvetően ami megszólal itt bennem, az a d az elmúlt időben, vagy volt egy vagy két alkalom, amikor hihetetlen szívességeket tett, tehát nem a személyéről van szó, hanem úgy, hogy hallgattam a megszólalókat, bennük volt némi tűz, aki beszélt velük, benne mérsékeltem volt tűz, mint aki egyébként ezt a témát megkapta, szívesen beszél róla, de talán szívesebben beszélt volna másról. Ilyen szituációban az ember ritkán kérdezi meg a másiktól, hogy ne haragudjál, de, de miről beszélgetnél szívesebben, mint ami most van. Elmondom. Itt most két zene szólhat. Ha telefonálnak, akkor lehet választani. Van itt egy Bob Dylan, tudom mondani, hogy miért van itt, és van itt egy Primus. Um, nem, nem Bob Dylan lesz a másik. Tévedtem, Jimmy Hendrixnek kell lenni. És meg tudom önöknek mondani, hogy melyik miért szólna. Ehm, legyenek szívesek betelefonálni, és aztán el lehet dönteni, hogy melyik zene szóljon. Nem tudom, mennyire voltam eddig érthető. Talán. 489-0999 és 61 és mondom, valamit csinálni kéne, mert itt nem világított semmi. Hogy pedig én nehezen tudom, hogy valaki telefonál-e vagy sem. 4-es, 8-as, 9-es, ez a városi szám, és 063677161. Természetesen maga a téma azért is ott van a fejemben, mint hogy ez nem egy újdonság, hogy vajon, amikor valamiről beszélünk, hogy mi alapján beszélünk arról, tehát miért pont arról, miért nem másról, illetve miért nem hallgatunk. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0 és 3-9-es, tehát 061, 8 9, 0, 9, 9, 9 illetve 0630, 677, 1 1, 6, 1. Mint ha nincs három lejátszó, így kénytelen vagyok beszélni, mert bármelyik zenét tenném be, azzal valójában elkövetném azt a döntést, amit önök helyett nem akarok megtenni. Most 9 óra 12 perc van, az pont 12, várok 9 óra 13.30-ig. Eddig csönd lesz. Ezt értem, itt nem világít semmi. Most világít, tehát van valami spétaket. Ezt értem. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Farkas vagyok. Igen, őnek, tar őnek, tartozom egy tele őnek tartoztam egy e mail -el. Ma biztos, hogy arról nem fogunk beszélni, de hogy pénteken nem fogunk-e beszélni róla, abban nem vagyok egészen biztos. Legyen de szíves, de. tegye föl azt a kérdést, amire én most válaszoltam, és elnézését kérem, hogy nem válaszoltam e-mailben. Tehát Jimi Hendrix. Nem, nem, nem, nem, nem. A ami miatt mi tegnap beszéltünk telefonon. Azt is meg... Uh -huh. Uh -huh. Időnként minden héten egyszer rákapcsoltam a rádió a reggel, hol délután. Tegnap mentem hazafele, és megint csak kíváncsiságból Ez tegnap előtt van. volt, ugye vasárnap. Tegnap előtt, bocsánat, igen, nem, vasárnap. nem, hát tegnap történt, tegnap beszéltük is, ez egy vasárnapi történés. Ez vasárnapi nap volt, és legnagyobb meglepetésemre szólt a rádió a Vezerán Teenager című műsorment, és ehhez képest még az is elhangzott folyamatosan, hogy ez a műsor, ez rendszeresen jelentkezik, most már az SMS valami is működik, telefonáljanak, stb. És hát ennek hatására én küldtem önnek egy e-mailt azzal, hogy van-e továbbra is rádiókú, illetve van-e lehetősége annak, hogy a Kejfejancsi ismét legyen, bár az e-mailben nem írtam, de az volt a szándék, hogy drukkolnék, hogy legyen ismét. Mert olyan öltem, Jó, én azt, gond azt gondolom, hogy nagyon álságos lenne, hogy én ezt most eltolnám péntekre. Ugye mi abban maradtunk, én azt írtam önnek, hogy írja meg a telefonszámát, ő megírta a telefonszámát, én felhívtam é, telefonon, és azt mondtam önnek, hogyha ön végül is úgy gondolja, akkor erről beszélhetünk másnap, hozzátéve, hogy önnek egyébként fogalma nem volt arról, hogy nekem a 9800-a hosszon hétfőtől csütörtökig 9 és 10, pénteken pedig reggel 7 és 10 óra között rádióműsoron van. Korrekt? Most már van. Igen, korrekt. Nem? Nem volt róla, a tudomása. Nem volt róla a tudomása, illetve azt kérdezte tőlem, hogy ennek miért nincs alami hírverése, én pedig azt Így mondtam, van. hogy nincs. Maradjunk akkor annál, amit ön felvetett, nincs annak különsebben sok értelme, hogy eltoljuk péntekig. Kérdezzen, és én válaszolok. Tehát nem értettem ezt a dolgot. Mit Most nem értett? Ha, ha van egy rádió Q, akkor miért ilyen módon? Tehát az is mindenféle hírnerés nélkül időnként megjelenik egy-egy adás. Oké, okay, akkor én kérdezek, hogy létezik az, hogy Igen. ön egyébként egy általában nem működő eh, csatornára rákattint, hogy éppen ott mi van? Mert hogy egyébként ugye ez kellett, hogy történjen. Igen, azzal a rejtett, vagy titkolt, vagy, vagy véletlenszerű szándékkal, hogy hát ha egyszer történni fog valami, tehát magyarán ez a műsor hiányzik nekem, a rádiókúnak néhány vagy egy-két műsorra esetleg még, a többit azt nem hallgattam, de a Kejfe megszűnése egy nagy ürt jelentett. Azt életen. kérdezem öntől, hogy eddig, amikor bekapcsolta a rádiót, hányféle lehetőség közül választhatott, amit hallott. Mert én azt gondolom, hogy alapvetően három ilyen lehetőség volt, de nem Egyszer szeretném... volt még a reggeli, illetve kétszer a reggeli órákban volt egy ismétlése valamelyik kulturális műsornak. Igen? Ilyet hallottam, de aztán el is kapcsoltam, később oda kapcsoltam, nem. És hát arra gondoltam... Mi volt a másik? A, a másik az, az, az a zúgás van. volt valószínűleg, ugye? Zúg igen, igen. Hát És a az harmadik pedig ez. Azt ez kérdezem öntől, hogy hogyan tudta megkülönböztetni a vasárnap délutáni hangzást attól a két reggelitől, magyarul, hogyan jött arra rá, hogy jön egy élőlebonyolítású műsort hal? Hát úgy is, hogy ezt többször említette a műsorvezető, ki mondta is a telefonszámot, mondta, hogy élőben szólunk, mondta, hogy fönn vagyunk a hegyen, folyamatosan a jövő héten is lesz, elvileg a múlt héten is volt, csak akkor még nem működött az SMS-falat, tehát látszott, hogy ez egy élő műsor. De aztán utána kikapcsoltam, írtam önnek egy e-mailt, és aztán mentem haza kézi Kérdezem. Eh, azt kérdezném, nagy örömmel hallva, hogy ugyan itt a civil rádión lesz továbbra is, de ennek miért nincs a minimális reklámia sem egyfelől, másfelől még valóban a 9-től 10-ig való idő az már egy kicsit, ahogy ezt a korábbi kejfejancséban is tapasztaltunk, már egy kifelé menő idő a reggeli műsorból. Jó, de ne felejts el, hogy volt önnek kérdése az előző frekvenciáról is, tehát miközben ön ezt a két hogy... kérdést, de egy válaszok a kérdéseire. Uh, egyfelől uh, olyan nagyon-nagyon nagy kereslet nem volt irántam. de szembe kellett azzal nézni, hogy könnyen lehetséges, hogy nem ülök vissza a mikrofon mögé, amit én egyébként olyan nagy tragédiának nem éltem meg, de az a feltételezés, ami korábban bennem élt, hogy milyen sokan hallgatnak uh, olyan helyeken, ahol egyébként befolyásos emberek vannak hozzátéve, hogy a médiában milyen sokan hallgatnak, ez utólag nem változott, de ebből egyáltalán nem következett az, hogy ugyanezek az emberek tenni akartak volna értem, leginkább a médiában dolgozok, hogy olyan helyet szorítsanak nekem, ami méltó, és amivel az ember nem folytathatja, hanem valami egészen mást, vagy legalábbis valami médiabeli tevékenységet űz. Ez az egyik. A másik, hogy amikor eee... Ha nem is tártkarokkal, de, de nagyon, nagyon tehát, a, tehát az, a korábbi élményeimhez képest nagyon kedvesen fogadtak itt a civilben, A nem tártkarokkal az azt jelenti, hogy, hogy itt is volt némi averzió velem szemben. Ne el, hogy ez egy alapvetően civilekkel működő rádió, vagy egy profi, vagy nem civilt befogadni, kockázattal jár, akkor még itt van az én érdes modorom, vagy nevezzük bármilyennek. Én meggyőztem őket, őket is, a két szervezetet kell megemlíteni, van itt egy kuratórium, meg van egy szerkesztőbizottság, nagyon pozitívan viszonyultak, és ezt követően én valójában visszaszámoltam, mert a maga az a tárgyalás viszonylag korán kezdődött, aztán az idő lassan múlt, és én egyszer csak azt érzékeltem magamban, egyrészt azt érzékeltem, hogy van olyan, hogy a szél nem fúj. Tehát nem éreztem valami iszonyatos indítatást arra nézve, hogy orkár legyen. Másfelől pedig azt mondtam, hogy én úgy fogok elkezdeni itt a civilben, ha csak valaki e, alá nem rak e, olajat és meg nem gyűjt, gyújtja, tehát hogy valami nagy lánga régen, amit ugye reklámkampánynak neveznek, hogy egyik napra a másikra. Tehát egy olyan fajta természetességgel, ami ilyen természetességhez az emberek nincsenek hozzászokva, egyfelől. Másfelől önnek ugye teljesen jogos az, az elvárása hogy legyen valami hírverés. Én a saját Facebook oldalamon, ami egyébként nem egy különösebben e, látogatott Facebook oldal közzétettem, onnan néhány helyen, hely, helyről átvették, de például a Fókusz, aki nekem alaphallgatóm, és aki e, ő képes volt írni annak az indexes újságírónak, aki beszámolt a Rádió Q, illetve az én műsorom megszűnéséről, hogy igazán írhatna arról, hogy itt ez megszólal, az a fiú a fülebotját nem mozgatta, és ha azt kérdezi, hogy ez engem zavar-e, akkor azt kell mondjam, hogy zavar, és ha azt kérdezi, hogy nagyon zavar-e, akkor azt kell mondjam, hogy nem. Ez a műsor 12 éven aluljáknak nem való. Ön foglalkoztat, hogy Kovács Dávid ezt miért nem tette, meg kurvára nem érdekel. Természetesen jobban örültem volna az ellenkezőjének, azt vettem észre, hogy van egy olyan fajta természetességem, ami korábban nem volt, kicsit agódom is miatta, mert hogy ilyen civil -szerű lettem, nem olyan civilszerű, mint a rádió, hanem önmagamhoz képest, tehát mint egy ilyen opsitos, tehát mint a katona, aki leszerelt, és meglátjuk, hogy az a harci leszek-e, aki ha kürtött hal, akkor ismét felcsapja a farkát, és vágyja a, a lovast, hogy ráüljön, és menjen a csatába. Tehát tegye fel azokat... A... Ja. Ezeket a politikusokkal való kapcsolattartás, illetve azok a riportok, amelyek jól beváltak a rádiókul, ezek legalább egy része fog -e folytatódni? Én arra a következő tudom válaszolni, hogy talán három héttel az elsimon küldött nekem egy e-mailt, amiben azt írta, hogy velem milyen interjú készült az ATV-n, és ezt néztem meg, és azt megnéztem, és azt láttam, hogy ez egy boros gazdát, vagy egy gazdát bemutató riport, de szinte nem is esik arról, szóval, hogy ő politikus, és valószínűleg ez elsimon kedvére volt való, ő egyébként ez alatt a három hónap alatt a füle nem mozgatta, miközben ugye a búcsú műsorban ott volt, és Igen. én írtam neki, hogy örülök, hogy jól vagy, amire valószínűleg észbe kapott, és írt nekem egy e-mailt, hogy akkor egy kávé, amire én mondtam neki, hogy ha toki legyen egy kávé, majd azt követően egyáltalán nem került elő, majd megint írt nekem valamiről, és én, én nehezményeztem, hogy, hogy hát ennél több érdeklődést is mutathatott volna, és hát remélem, hogy a, a titkot nem megszegve holnap fogunk találkozni, és ő azt írta, egyébként pedig nem érdemes ilyen hamar megsértődni. Ugye az ilyen hamar megsértődni, az arra vonatkozik, hogy három hónap alatt egyszer se kérdeztem meg, hogy én hogy vagyok, és úgy elgondolkodtam azon nem is az, hogy megsértődöm, hanem hogy egy kapcsolatban, ha az egy élő kapcsolat, vajon az ember, ha tudja, hogy valaki, aki élt, halt a munkájáról és éppen nem dolgozik, hogy van-e olyan kötelezettség, hogy megkérdezze, hogy hogy van. Kötelezettsége biztos, hogy nincs. Ha szívből nem jön, akkor nem jön. És azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a polgármestereket leszámítva azok a partnereim, akik nem polgármesterek voltak és fix beszélgető voltak, Fülük botját nem mozgatták az ügyben, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagyok. Tehát nem az, hogy érdekes, ajánlottak érdekes, volna bármit, igen, hogy semmit. Érdekes. Igen. Utána... Nem volt jó érzés. Rossz érzése El... volt, Könnyűnek találtak ezek a kapcsolatok. én pedig. Tehát azt éreztem, hogy én a másik oldalon, hogyha netán történt velük valami, én azonnal megkerestem őket, hogy, hogy vannak, jól vannak, mi történt. És hirtelen olyan kiszerűnek, vagy nem tudom, milyennek éreztem magamat. Ha utólag hogy megbántam e hogy én korábban így viszonyultam, azt kell, hogy mondjam, hogy nem. És hogyha ismét felveszem velük a kapcsolatot, biztos, hogy ugyanúgy fog viselkedni, de ez a, holnap ha találkozom az első vonalak, azért meg fogom tudnak kérdezni, hogy biztos abban, hogy ezt az e-mailt ezt szövegeztem meg, hogy nem, nem, nem érdemes ilyen hamar megsertődni. Annál is inkább, mert kétszeres kegyvesztettsége esetén és után is ön kereste és teret adott, tehát nem akkor beszélt vele csak, amikor mondjuk ez, ne, ez, a ez, ez, ez az, amit ön hal de nekünk voltak civil találkozásaink ja, is, én, amiket én. alapvetően egyébként én kezdeményeztem, teszem azt hozzá, és... Hát nem, így alatt, nem, nem, biztos nem véletlen. Egy a polgármesterek, Wintermantel, Ugi, Bácskai, ők nem így viselkedtek. Igen, igen. Amint pedig szóksz... a rádiókút illeti, ott igen. további kérdései voltak azokat, miért nem tette föl? Gondolkoztam azon, hogyha ez a rádiókút valóban végleg megszűnik, és nem tudom, vagy tudtam volna elképzelni azt, hogy magam műsor nélkül maradjon. De miért nem tudtál elképzelni? Hát egy, ez a most nem udvarlásból, meg sokszor nem is élt az ember egyet mindennel, de ilyenfajta műsor az éterben nincs. Tehát de tapasztalatot az elmúlt három hónapban, tapasztalat, hogy mégis van? Hát nincs, nincs. Tehát de értem, de, majd... de mégis van olyan, hogy ilyen műsor? Nincs. Ja. Hát igen. És arra gondoltam naiban persze én is, hogy hát azért... Ha már az ATV-be is megfordul, mint vendégként, azért tennék egy lépést a klubrádióban. Aztán, hogy beszéltünk vasárnap utána... De várjál, pillanatban, mert ami a vendégszerepléseimet illeti azzal kapcsolatban, ön tegnap megjegyzéssel élt. Ezt ismét meg. Hogy kétszer láttam az ATV-ben, mint riportalany, és láttam egyfajta... Hát, nem tudom, jól megfogad szomorúságot vagy a látszott az, hogy hiányzik az a fajta média nyilvánosságot. De nem lehetséges nincs, de... az, hogy ön belevetített valamit, ami a saját hiányérzete volt, és azt szerette volna belni. Ez még egy, egy ilyen fél fondattal, fél még a valamelyikben említette, is, hogy most éppen nincs, nem, nem vagyok, nincs is, szor, mondjuk ez két hete volt, vagy három, tehát egy ilyen fél mondatot. Ezt e... tudja, miért hangzott el a rokonaim nevét elfelejtem, de a munkával kapcsolatos aztán. Azt azzal kapcsolatban mondtam, hogy ha az elvárva tőlem kellő germanizmusa, Igen. hogy én teljesen up-to-date legyek a világ dolgait illetően, akkor az azért is nagy kunst, mert egyébként én most nem egy operáló orvos vagyok magyarul, Igen, hogy úgy Igen, vagyok Igen. szakmailag felkészült, hogy a magam kedvéért olvasom a szakirodalmat, mert egyébként nem műtök. Ez Igen, erre, vonatkozott. Igen, Igen. erre vonatkozott. De minden esetre ennek kapcsán is, meg, meg a, gondolom a hallgatók ilyány érdetét, a hallgatók hiányérzetéről igen. azt tudom mondani, hogy ebben igaza van, ugye csak politikusokról volt szó, igen, hallgatók, hallgatók. Igen. egészen elképesztő módon viszonyultak, amire én mindenkinek azt írtam, hogy köszönöm, mert nem tudtam egyébként mit mondani. Én mondjuk így különösen nem kerestem, de bíztam abban, hogy fogom még hallani, és nem gondolom, hogy nem tettem volna ezt meg egy egyéb e-mailrel vagy felkereséssel is, hogyha eltelik még egy-két hét vagy egy-két hónap és nincs, hogy Mondjon már valamit, de természetesen utána néztem ennek a dolognak, hogy beszéltünk, és hát hallottam, hogy volt, vagy legalábbis betette a lábát a Klub rádióba, ahol a Tarakovácsnak egy saját modorában egy ilyen érdekes megjegyzése, hátrálásra kényszerített. Nem, nem, nem, jól beszélt, nem, nem azt kidnem. nem. Azt én eleve nem úgy mentem, ha csak nem ugrott volna Arató András a nyakamba, János, annyira örülök, hogy így adódott, már régóta le akarunk téged igazolni. Én alapvetően azért mentem, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen beszélgetés lesz. Egy tízes skálán adtam hármas esélyét annak, hogy én oda elszegődöm. Ez a hármas, ez 28 ra csökkent csak a Parakovás megjegyzésétől. Az a megjegyzés az ja. egyedül arra vonatkozott, Ez a, tudtam, hogy előbb-utóbb itt feltűnsz, hogy... Az embernek az érzékenysége az nem árt, hogyha épp úgy működik a saját dolgaival kapcsolatban, mint mások dolgaival kapcsolatban, tehát ez nem, nem árt, hogyha az ember egyfolytában szem előtt tartja. Különöztökintettel arra, hogyha egyébként érzékenyebb periódusa van. És különböző érzékeny periódusok vannak, az ott éppen egy ilyen érzékeny periódus volt, és én akkor arra teljesen normálisan reagáltam, és azt mondtam, hogy nem fogok itt sok vizet zavarni. De maga ez a hozzáállás, ez, ez baromira nem esett jól, a másik fél nyilvánvalóan ezt jó pofának tartotta, nem ez volt az, ami engem onnan távol tartott. <gül> Nem hiszem, hogy jó döntés lett volna, mint ahogy, mint ahogy azt szerettem volna, alapvetően úgy szerettem volna elhelyezkedni, hogy valóban hívnak, de egyetlen egy helyre hívtak, és ott is utólag kiderült, hogy nem egyeztett a háromtagú főnökség, egy ember hívott, és a másik két ember pedig azt mondta, hogy arról szó sem lehet, így aztán valójában, ha ez a rádió nincs, akkor én valószínűleg a médián kívül szagolnám az ibolyát. <hállt> és hétfőtől csütörtökig nem várható, hogy megülül. Az a, nem hallgattam a címet. Én ebben kapcsolatban egyetlen dolgot tudok mondani, szeptemberig biztos, hogy nem, hogy szeptembertől mi lesz, azt nem tudom, ez egy kísérleti három hónap, uh -huh. mindenki utána húz egy vonalat, és eldönti, hogy mi lesz, de szeretnék válaszolni arra a kérdésére, amit föltett a Rádió q kapcsolatban. Uh, Rem sokkal mélyebben hatott az onnan való elvállás, mint én ezt egyébként feltételeztem volna. Uh, a tulajdonossal való viszonyomról önök valójában a rádioműsoromon keresztül szinte mindent tudtak, hogy ez jól volt-e vagy sem. Erről utólag teljesen felesleges bármit mondani, így adódott, ha a tulajdonos meg akart szólalni, megtehette. Egyedül az utolsó napon volt ebben más, de egy 8 vagy 9 éves együttműködés folyamán ez soknak nem mondható. Én életemben egyszer éltem szerelmi háromszögben úgy, hogy én húztam a rövidebbet, én voltam a szerető. Egy olyan kapcsolatban, ahol egyébként a nő a legelején felajánlotta nekem azt, hogy kér egy kis gondolkodási időt, és majd eldönti azt, hogy melyikünket választja, én pedig annyira beszartam, hogy esetleg nem engem választ, hogy azt mondtam, hogy erre nincs szükség, és nem mondom, hogy négy évet kidobtam az életemből, de minden esetre, hát nagyon sok tanulság volt annak a négy évnek, és hát azt a négy évet már abban a formában nem fogom visszakapni, ma biztos, hogy nem így döntenék, és hát azt a négy évet már abban a formában nem fogom visszakapni, ma biztos, hogy nem így döntenék, nem csak akkor, hogyha ő ezt a kérdést felteszi, hanem én magam sem biztos, hogy így viszonyultam volna ehhez a történéshez. Ami a rádiókút tulajdonosával való együttműködést illeti, én egyébként számomra azért nem idegen ez a dolog, mert az a pszichiáter, akihez én járok, az a kapcsolatunk legelején megmondta azt, hogy ő rá nem hat az érzelmi zsarolást, tehát érhetek bármilyen érzelmi zsarolással, az róla le fog peregni, és hogy ezt megérezte, hogy én ilyen vagyok, vagy sem, nem tudom. Minden esetre én egyszer-kétszer próbálkoztam, hát az ember ugye egyik pillanatban nem hagyja abba ezt, és teljesen hatástalan maradt, úgyhogy az idő folyamán lassan lekopott rólam, nagyon fura érzés volt. Vadastamás ebből a szempontból egy egészen más gyökérzetről fakad, ebből a szempontból sok más okba, területen is hasonlítunk egymásra. És az az érzelmi zsarulás, amit ő valószínűleg nem is ért meg annak, hanem ő ezt egészen másféleképpen érte meg, az valójában engem arra vezérelt, mint ebben a bizonyos szerelmi viszonyban, hogy olyan dolgokat is megtegyek, amiket egyébként nem tettem volna meg. Ugye az első esetben a nő elvesztésétől való félelemben motivált, a másik esetben pedig a kejfej elvesztésétől való félelmen motivált. Hogy az első mennyire volt alapos, tehát hogy egyébként, hogyha én leléptem volna, akkor a nő mennyire jött volna utánam, soha se fogom megtudni Hogyha a rádióval való együttműködésben, vagy a rádió tulajdonosával való együttműködésben, nem jogilag, hanem valójában való tulajdonosával együttműködésében nem úgy működtem volna, ahogy hogy az egyébként szakításhoz vagy megszűnéshez vezetett volna, azt szintén nem tudom megmondani, de az alatt az idő alatt, ami eltelt, mind a két oldalon más-más módon azért sok minden felhalmozódott, amit, amit nem feltétlenül kellett volna felhalmoznunk. Uh, amikor véget ért a műsor, illetve a rádió elhallgatott, az ugye egy teljesen bonális dologból adódott, az a a rádió hangmérnökének, az én hangmérnökömnek a távozási szándékával volt összefüggésben, aki szabadidő szeretett volna, hogy az egyetemi tanulmányait úgy tudja végezni, hogy ne kelljen attól félni, hogy kibukik az egyetemről, mert nem lesz ideje tanulni, és valójában az indított el egy lavinát, amely valójában nem csak lavina volt, hanem a szomás vonatkozásában mindenféle olyan dolgot láthatóvá és hallhatóvá tett mások számára, amelyek egyébként korábban is láthatók és hallhatók voltak nem a nagy közönség számára. Az ott mind a két fél számára hiúsági problémát is jelentett és azon a rádió tulajdonosa nem tudta és nem akarta magát túltenni. Ott olyan konfliktusba kerültünk, amin nem tudtunk már túlmenni, ahol egyszer csak azt éreztem, hogy az a fajta együttműködésemben vagyunk, azt én már ezzel az érzelmi zsarolással együtt nem vállalom. Tehát ott, ott megmagacsolta magam, azt mondtam, hogy ezt már nem. És bekövetkezett a szakítás. Ugye ő arra hivatkozott, hogy az nmh ban van egy vita a rádió antennáját és a sugárzási viszonyokat illetően. Um, Meg az a... is, hogy kifizesse a csatlót ki de arra, a, a, a, arról nem volt szó a, a, a híradásokban. arról volt szó a rádiómisoromban, de az már egyébként nem jelent meg az egyébkénti híradásokban. Amikor a rádió megszólalt két hét után, annak az volt az oka, hogy az NMHH egyébként megbünteti azt a műsor sugárzót, aki nem sugároz. Hogy egyébként maga az NMHH hogyan viszonyul egy olyan rádióadóhoz, ami idestova lassan én. három és fél hónapja nem üzemel, ezzel csak azért nem foglalkozom, mert én nem akarok rosszat a rádiókul tulajdonosának, és nem akarok rosszat a minden esetre. Az is nagyon érdekes, hogy itt van ez a fránya média vagy az egész fránya izé, ami a médiával kapcsolatos, hogy nem volt egyetlen orgánom amely egyébként interjút készített volna a vadassal, vagy velem, de mondjuk csak a vadassal, vagy nem volt egyetlen orgánom amely megkereste volna az NMHH-t, hogy mi van olyankor, amikor egy rádió egyébként betruccol, és saját döntése okán nem sugároz, Tehát nem arról van szó, hogy az NMHH-val való vitája van, hiszen az nem, ha nyilvánvalóvá tette, hogy neki nincs vitája a rádióval. Tehát ennek időnként bekapcsolt a rádió és szólt, és aztán volt az a jelenség, amire ön rátalált vasárnap délután a Pataki András műsora, a veterán tínédzser. Pataki András az Én Jó Voltamból került a rádióba, Fodor Jánosnak volt a hangmérnöke, illetve a Fodor Jánosnak volt az zenei szerkesztője, Fodor János X-okból végül is nem folytatta a tevékenységét a Pat, aki ott maradt, onnantól kezdve soha többet velem nem állt szóba, nem mintha különösebben lett volna dolgunk, de addig rendszeresen valamilyen ajándékkal fejezte ki azon örömét, hogy én abban a rádióban dolgozom, és hallgathat engem, tehát akkor még egyáltalán nem volt abban a rádióban, aztán később, amikor volt ugye ez az ártatlan helyzet, akkor hirtelen felajánlotta azt, hogy ő, ha egyébként az én személyem itt a gond, akkor szívesen belül reggel, az már egy ilyen nagyon fura dolog volt. Én próbáltam neki elmagyarázni, hogy mi zajlik a rádióban, de ő se reagált, és ami feltételezhető, tehát ez nem megbízható forrás, csak következtethető, illetve azokat a forrásokat, akikkel beszéltem, azokat én itt nem nevezném meg. Elment Vadas Tamáshoz, megkérdezte, hogy ő egyébként egyénileg ezt a műsort megcsinálhatja-e, erre az időre biztosítja-e a rádió tulajdonos azt, hogy szóljon a rádió, ez ugye az antennát be kell kapcsolni, és ugyanaz az anortodoxia, ami korábban jellemezte a rádiót, jellemzi most is, hogy vasárnaponként délután x órában ez működik, ami a rádió tulajdonosát illeti őróla egy kukkot nem tudok és nem is akarok mondani, hogy Pataki András egyébként ezt hogyan tudja összeegyeztetni azzal, hogy ő egyébként korábban akarva akaratlan egy közösségnek a tagja volt, amelyet ugye akarva akaratlan, de inkább akarva cserben hagyott, hiszen saját magának ezt az izét kibruztolta saját magát partizának feltüntetve, holott ebben a tevékenységben semmi partizánság nincs. Hát nem arról van szó, hogyha valaki bemegy abba a stúdióba, akkor egyszer elkezd beszélni, akkor az szól, ahhoz be kell kapcsolni az antenát, ami egészen máshol van. Um, Hát nézze, kicsit szomorúan gondoltam erre, de akkor már, amikor ezt tapasztaltam, akkor már el volt döntve, hogyha egyetlen egy rádió lenne ebben az országban, e és e az ajánlana nekem műsort, e én akkor biztos, hogy nem rádióznék, tehát számomra én ezt a rádió... Kub te is, hogy én ezt, írtam? ezt tudta előtte is, hogy ez a veterán tínézsermegy? Ugy, ugyan, ugyanúgy bukkantam rá, mint ön, és Lényeg. azt kell, hogy mondjam önnek, hogy egyszer, akkor, amikor ezt tapasztaltam, élet, tehát ebben a három hónapban egyet egyszer tettem be a lábamat a Rádió Q stúdiójába, az épületbe, ez ekkor volt, bementem, belehallgattam, hogy ott tényleg élőműsor megy-e, nehéz volt elszámolni a lelkismeretemmel, mert ez nem volt a részebből egy szép cselekedet, olyan, mint hogyha az ember meg, meg, meg, megnézné a párját, hogy tényleg mert mással van-e, de ez nem volt minden szempontból ilyen, de nem vagyok rá büszke, tapasztaltam, akik ott voltak, azok nem vették észre az én jelenlétemet, hogyha észrevették volna, az nekem lett volna kínos, kijöttem, és mérhetetlenül szomorú voltam. Egyetlen egy hallgatómmal beszéltem, aki az elemcserében korábban benne volt, és aki lelkendezett ezen műsor okán, és kérdeztem tőle, hogy nem biztos, hogy neki így lelkendeznie kéne, és akkor hosszan elmagyaráztam, az illető elmondta, hogy ő nem szereti a konfliktust, elmondta, hogy a patakit is szereti, meg engem is, ne hozzam már kínos helyzetbe. Engem akkor amikor ezt tapasztaltam, mérhetetlenül kihozott a sodromból. Tehát valami olyan igazságtalanságnak éreztem, hogy ez elmondhatatlan uh, meg hát volt valami iszonyatos viszolygás bennem a pataki kapcsán. Hát ezt elhiszem, ja, no, hogy ha a... hallgatni, mint, en, mint műsorvertőt, hát ahhoz kell egyfajta... De, de a most nem nem van szó, nem, ehhez a hozzáállásához, meg ahogy ezt az egész műsor csinálta. És akkor kérdezte tőlem ez a hölgy, hogy neki most akkor hogyan kéne viszonyulni a patakihoz, kérdezte tőlem ennek a beszélgetésnek a végén. Tudnia kell, hogy este tízkor hívtam föl, teljesen meg volt döbbenve, a férje vette föl, én mondtam neki, hogy beszélhetek a feleségével, mert vele voltam közvetlen viszonyban, és egy órát beszéltünk, tehát a dolog érzelmileg hihetetlen foglalkoztatott, és, és aztán a végén kérdezte tőlem, hogy akkor szerintem neki hogyan kéne ez viszonyulnia, hogy kell hogy lelkismeret furdalása legyen, és mondtam, hogy hát nézze, hogyha lelkismeret van, akkor az legyen, de azt nem lehet előírni, hogy valakinek lelkismeret furdalása legyen. Nagyon, tehát én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ott voltam mind emberileg, mind szakmailag, mind anyagilag. Korábban volt olyan barátnőm, aki azt mondta, hogy úgy ért véget a kapcsolatunk, hogy elmúlt benne a szeretet. Hát belőlem is elmúlt a szeretet. Remélem, hogy Máshol már erről nem kell számot adni, mert hogy egyébként a vadassal való elvállásunk nem volt minden szempontból problémamentes, de erről nem akarok beszélni, már csak azért sem, mert ő nincs itt. Itt a történet alapvetően a patakira volt kielezve, bár hozzá kell tennem, hogy nyilvánvaló, hogy a rádió tulajdonosának aktív hozzáállása nélkül ez a rádió visor nem szólhatott volna, vagy nem szólhatna, kell nekem mindent megvilágítanom. Higgy el, hogy a beszélgetésünket hallgatva, már akik értik azt, amiről beszélünk, tíz emberből minimum a fele azt mondaná, hogy én így vagyok. Függetlenül, attól, hogy egyébként azt mondom, hogy nem vagyok így. Ezt mondaná. Uh -huh. Megnézzük, hogy mit mondanak az emberek? Nézzük meg. Adok rá kettő percet, mert aztán fel kell hívnom Bácska Jánost. 0614890999 és 0636771161, és leteszem a főesküdt, hogy soha többet erre a témára nem térek vissza. És erre így is csak azért, mert Farkas volt, és nem akartam bele arról beszélni, amit én kérdeztem, hiszen az ő itteni felbukkanása nem ezzel volt kapcsolatos. Őszintén remélem, hogy a jó ízlés határaim belül maradtam. Még egyszer 061 és 063677 Az eltelt percek alapvetően azzal voltak kapcsolatosak, hogy az ember megpróbáljon magában és másokat tisztázni olyasmit, ami szerinte tisztázásra méltó. Ha rosszul csináltam, elérzéseket kérem. De senki nem telefonol. Még egy perc. teszem hozzá Farkasnak, azt értem, hogy ma küldök egy e-mailt, hogy akkor elszerről szó vagy sem, és tök jó, hogy nem küldtem e-mailt, és ő telefonálta Na jó, ha senki, akkor viszont én telefonálok. Amíg telefonálok, addig még elérhetnek, utána már nem Fialajános kis türelmet kérek. Igen, akkor egyszer megkeresek még önnek egy szignált. Azt mondja Ferencváros nyitó. Azt mondja 1-2-5, na meglátjuk. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. És yeah. képzelje ezt én a számítógépről, yeah. így. Köszönöm az érdeklődést, amit az elmúlt három hónapban személyem iránt adott. Hát ez a személyének is, és a műsornak is szólt természetesen. Azt kérdezem öntől, hogy hogy lehetséges az, hogy annyira más képet mutat a... Tehát ha ránézek Ferencvárosra, és nézem azt, hogy mi van a hollapon, és mi az, amit ön mond, és hogyha megnézem, amit az ellenzéki sajtó mutat, akkor ha a kettőt egymásra rakom, az hogy létezik, hogy az egy akkora kitakaratlan területet mutat magyarul, hogy nem fedik le egymást, ami az embert elgondolkodtatja. És most szándékosan nem mondtam, hogy milyen következtetésre jut, elgondolkodtatja. Én abban reménykedem, hogy önt is elgondolkodtatja. Persze egy érintettől kérdezni azt, az némileg hülyeség, de nyilvánvalóan majd megkérdezem azt a médiát is, ami ezzel így foglalkozik, vagy aki őket értesíti, de most először önt kérdezem erről. Azt ugye nem mondja, hogy nem tapasztalja ugyanazt, amit én mondtam. Abszolút tapasztalom, és nyilván sok magyarázat lehet, mi is gondolkozunk rajta, mert hogyha élezném a helyzetet, ezzel lehet, hogy magam alatt vágom a fát, vagy magunk alatt, hogy a 23 kerületből kevés kerülettel foglalkoznak manapság ennyit, mostanság ennyit. Tehát ez is egy érdekes szempont lehet. Lehet, hogy a megoldás felé vezető úton megy, de mondhatnám azt, hogy a mi nem vagyunk ez és egy magyarázat lehetni. Hát nézzük, ellen. jó, de beszélgessünk Igen, így. Várjunk egy bár, bár, bár, nézzük, hát ugye indult ugye a nagy Gáborral, ugye lakásügyileg, az, a, tehát az az együttműködésből adódóan, de attól függetlenül is zugló, az permanensen a figyelem központjában volt. A második kerület az nem nagyon. A harmadik kerület ugye gátak kapcsán, a negyedik kerület ugye itt van az én látómezőmben, de nem nagyon. Az ötödik kerület az azóta, hogy a Juhász Péter ott kivált a képviselőtestületből alig. A hatodik kerület a verók örökség az alig szól, a hetedik kerület szintén nem nagyon szól humvald. A nyolcadik kerület ott most a kocsis kapcsán olyan sok mindenről nincsen szó. A kilencedik kerület kapcsán nagyon sok minden van, az illatos út óta a legkülönbözőbb történetek vannak, ugye, lakásügyek vannak, parkolási ügyek vannak, és így tovább, ugye, rehabilitációs kérdések, ingatlan eladások, a tizedik keretről nem nagyon tudok, a 11. kerület arról szintén, nem 12. keret ahol lakom, az szintén nem nagyon 13, most nem veszem végig, tehát. Az első ötben biztos, hogy benne van Ferencváros, és ez nem hiszem, hogy ön boldogsággal el. Hát ilyen, ilyen szempontból nem, de ugye azzal kezdte, hogy Ferencvárosban vannak ügyek. Hát vannak-e ügyek? Én visszakérdeznünk ilyen értelemben, de meg is fogalok válaszolni. bizonyos értelemben és ö, ö, ö, egy határig, hogy vegyük csak most nem kikerülne válaszolni visszakérdezébe rövid időn belül, vegyük tőle a Budapest Park bezára, úgymond bezáratásának az ügyét. Ha van tipikusan <gül> húz, uh, akkor ez az volt. <gül> Igen, nem, erre gondoltam? Ez, ebben igaza van. Én, oké, csak hogyha ebből indulunk én, ugye, azóta a rendben eh, Károlytól kaptam egy nagyon szép személyes eh, levelet, amit persze közszíré teszünk, majd az azonnali és gyors reakciót erre a képtelenségre, amik szőről szentettek. Hát azt ugye én egy Ferencvárosi szocialista mindegy. képviselő váltotta ki, és aztán, ahogy az, ugye, ott ráugrott az ellenzéki sajtak, ugye ott kikurkázták, hogy annak idején ön a közgyűlésben mit mondott, független attól, hogy egyébként nem történt semmi. Ugye én ott voltam hát, akkor, amikor az egész megnyílt um, ennek az összes hadicitkával. Azóta az eltelt egy jó pár év, és ugye annak idején ez, ha most elővelem együnk, már szerintem túl sok csont, már nincs lett, de ugye az P plusz parkolóként kellett volna, vagy annak volt beállítva. De aztán rájött a városvezetés, már nem mi, a főváros, hogy sokkal jobb alkalom az, hogy ott működik egy fiataloknak szóló, tényleg több százezres vendégsereget, fővonótató és, és kultúrát, szórakozás és a, többi, és a többi, és akkor mások a szempontok. Hát ugye mindig versenyeznek, hát annak idén a, a, a Tugesradal versenyzett, a, már nem emlékszem milyen lények magánéletével, ugye a természetes szempontokat. A, a, alapvető adott esetben ö, emberi jogok, vagy tevékenységi formák versenyeznek egymással. Itt a Budapest part győzött eléggé és, és jó bevált, jó, jó döntés volt akkor. Most elővennék két évvel azelőtti, az akkori vitában elhangzott fél mondatot, hát ez, ez megint egy tipikusan olyan, ami, és akkor visszatérhetünk az eredeti kérdésre, hogy itt is ö, lehet természetesen ügyeket keresni, adott esetben azt mondani, hogy találni, de eddig még azon kívül, hogy bizonyára és jogszerűen történtek a dolgok, még hogyha egyébként van, van róluk mit beszélni, ez, ez, ezzel nincsen semmi baj, de hál' Istennek a rendőrség lépett, és elindultak a vizsgálatok, és én abban reménykedem, hogy minél hamarabb lezárulnak, és a megállapításokat is ugyanilyen vehemensen és ugyanilyen részletességgel fogják taglani, mert Nyilván ez lenne a Ugye a, így hagytuk a... abba egyébként az együttműködést, és most az európai támogatásokat auditáló főigazgatóság szabálytalanságokat, mit talált és milyen bírságot szabott ki, abba itt most nem menjünk bele, mert ugye ez szintén egy olyan dolog, amit ma, ma úgy van feltüntetve, hogy itt van ez közben Ferencváros, ezt egyébként, ha rajta múlott volna, akkor eltitkolta volna, de maradjunk a lakástörténeteknél. Ugye a lakástörténetek azok kezdődtek az első körületben, aztán pedig elsősorban a 444.hu jó voltából, különböző Ferencváros ingatlanokra hívták fel a figyelmet, amelyet egyébként a Ferencvárosi önkormányzat, ugye ezek piaci bérlakások voltak, most blattolok, Igen, ezeket értékesítette. És ugye, anélkül most elvesznék a részletekben, itt valójában és ugye egyszer beszéltünk négy szem köz, de annak a tartalmát nem fogom mások elé tárni, csak magát a kérdésfelvetést idézem onnan. Ugye ennek egyszer van egy jogi, és egyszer van egy morális vetülete. A jogi vetülete az, hogy ez lehetséges-e, a másik kérdés pedig az, hogy egyéb iránt morálisan hogyan hat, hogy adott esetben egy fideszes vezetésű önkormányzatban ö, olyanok kapnak piaci bérlakást, egyébként most talán... Már itt nem jó, nem... Vesznek, vesznek, vesznek, vesznek, vesznek akkor rossz, vehetnek piaci bérlakást, akik egyébként nincsenek távol a kormányzattól. Egyébként ugyanúgy, mint bárki más magyar állampolgár, tehát a 444 pont írója adott esetben, vagy nyírbátorban, most mondtam egy egy nyírbátorból XY állampolgár, tehát ezek nyílt pályázaton meghirdetett lakások voltak. Ez egy gazdasági kérdésé vált a Ferencvárosi rehabilitáció történetében, mert megörököltünk ö, ö, sok lakást, ez közel száz olyan lakást, aminek a mérete, állapota indokoltá tette, hogy másképp bánjunk velük. Az előző vezetés nem igazán találtak és nem adott erre ötleteket, hogy egyébként ő miért terveztetett és építetett ilyen 70-20-120 nézetméteres lakásokat. Mi ezt megörököltük, és ezt a gazdasági konstrukciót találtuk ki, nyílt pályázaton értékesít, illetve nyílt pályázaton lehetett a vélést és aztán később egy folyamatban, egy jogszerű folyamatban Jó, én azt szem, kérdezem Öntől, a... hogy az teljesen véletlen egyébként, hogy ezeknek azon, tehát, hogy ezekben pont olyanok jutottak behettek, nem jutottak, ők vehettek lakást, akik egyébként kivetek szerkesztve az ellenzéki médiában? Hát nézze, a kiszerkesztettek közül egyelőre a mondjuk vegyük azt, hogy száz lakásból három van, van érdekel, vagy így mondjam Fideszes képviselő, aki ugyanúgy pályázat és ugyanúgy részt vehetett a pályázaton, mint bárki más magyar állampolgár. Tehát én azt gondolom, hogy a azt kérdezem Öntől, hogyha egyébként ez közzé tehető, tehát nincs semmi olyan, ami egyébként adatvédelmileg aggályos, akkor ezt akár a hollapon ennek a száz lakásnak a méretét, a licitált árat és végül is a vevőt azt fel lehet tüntetni, vagy ez nem lehetséges? Ma hát bizonyos mérték, hát ugye a mindenféle adatvédelmi személyiség, jogi, stb. stb. természetesen, és ezek nem titkosak. Hát az összes jegyzőkönyv, ahol ezekről döntöttek, közjegyző előtt minden esetben, az összes jegyzőkönyv nyilvános mai napig is elérhető. Egyébként meg ilyen van ez a közérdekű adatkérés, ilyen olyan törvény alapján. Hát ezt már nem kevesen kikérték, meg is kapták bizonyos takarásokkal. Hát nem én találom ki, meg nem a jegyző találja ki a takarásokat, azt a törvény mondja. Hány lakásról van, hát 100 lakásról van szó? Hát összességében közel száz lakásról van szó. Száz lakásról és abból hány olyan lakást talált az ellenzéki média, amelyeket kifogásra méltónak talált? Hát találtak háromnál többet, de a háromnál többnél keverik a a szezont a fazonnal, tehát olyan lakásokat is beleírtak, amik nem ennek a folyamatnak a része, és egyáltalán nem találták, hogy hogyha most szélőbördűvel lennünk, a nem de de Maga a történet az úgy van, hogy ezek a piaci bérlakások, ezeknek a vételére az ember hogyan tesz ajánlatot? Ki fogunk futni az időből, de akkor majd onnan folytatjuk. Pontosan ugyanúgy, mint az összes Ferencvárosi önkormányzati Jó, nézz el nekem, Egyen, hogy ez így felkészületlen ekké, törnén, törnén, vagyok. Több 94. január 1 óta a lakástörvény megengedi, hogy a, a bérlakást, amiben lakik a polgár, az megvehesse. 94. óta még a, a rendeleten se változtattunk mi 96-ban született a rendelet. És mondjátok kezdve, mindig ugyanazon rendelet szerint lehet megvásárolni az önkormányzati bérlakásokat. Ez Jó, csak akkor az a kérdés, ugye, hogy előtte ők már ott laktak. Csak... Igen, hát ők is itt laknak, hiszen bérlik 3 25 éven keresztül. Jó, az a kérdés, hogy szánat, ugye, ez a bérleti viszony, ez hogyan jött létre? Tehát miért pont után, velük? Tehát a, hát mert pályázat után ők nyerték meg, nem más. Hát, de egyszer mondom, bármelyik magyar állampolgár megnyerhette volna. Hiszen ez egy nyílt pályázat volt. Közjegyzővel, csatóval vagy... Hogy... Akkor, amikor egy e, ilyen bérlakásba bérlő kerül, e, egy történetet, én amondó vagyok, hogy meg kéne nézni egy olyat, amelyet a sajtó fölkapott, és egy olyat, amelyet nem, hogy megnézzük fejlődés történetében az egészet. Segítene nekem ebben? Persze, nem. Jó, akkor beszélünk úgyis napközben az ügyben, hogy mikor találkozunk, és akkor itt pedig arra kérném Önt, hogy két ilyen történetet legyen szíves meséljen el, tehát amikor egyszer valaki bérlő lesz, és aztán pedig ezt a bérleti viszonyát megváltoztatja azáltal, hogy a lakás válik. Randa. Jó, nagyon szépen Úja. köszönöm. Innen folytatjuk, és akkor beszéljünk a nap folyamán. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Végül is az a kérdés, amit én a legelején fel akartam tenni, zeneileg az elmaradt. Egy telefonra vagy kettőre, de inkább egyre van idő. Arra is nagyon szűköm. Ugye ezek a műsorok 9 óra 56-ig tartanak, tehát 56-30-ig. Hát ez kerek 45 másodperc, úgyhogy ha valaki betelefonál, akkor az rövidesen ki is került, serebe is beszélek tovább. Felkelt Jancsival legközelebb önök holnap találkozhatnak 9 órakor, amely szintén egy olyan műsor lesz, amely 9 óra 56-kor zárul. Elérhetőségem dörö.fi gmail.com És akik ismerik azok azért, akik pedig nem ismerek, azoknak azért ajánlom a nagyon jött embert, amely ebben a fél évben utoljára jelentkezik az Aquarium Club voltbáriában, ez nem reklám, hiszen a belépés díjatlan. A valószínűleg a magyar sportról és a magyar politika viszonyáról, valamint az önök sporthoz való viszonyulásáról lesz szó. A meghívottak a Tibor Settenkedő Filipov Gábor, mint általában este fél nyolctól a belépés díjtalan. Viszont hallásra.